A Ràdio Palafugillis proposem l'hora del peix fregit.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 Vindres a les 10 del matí fins als 11 en directe, l'Hora del Peix Fregit, amb Rubén Herrant. Avui és dilluns, 18 de novembre i en el programa 92 de l'hora del peix fregit tindrem per tancar aquesta primera part la presència de la Clàudia Torrelles, impulsora del Costa Brava Wedding Day, i la Vero Serra albon, representació d'Oxigen, l'Associació de Comerciants de Palafrugell. Elles dues conversarem al voltant de les novetats que presenta aquesta tercera edició que tindrà lloc aquests dies 23 i 24 a la Vila de Palafrugell. D'altra banda, avui tindrem l'habitual secció de sèries d'en Narcís Mir, això serà després de la pausa publicitària, i tancarem el programa d'avui amb una secció que ens arribarà des de l'àrea de Medi Ambient. La RUT Palomeque, la cap d'àrea de Medi Ambient, ens parlarà de la instal·lació d'una caldera de biomassa a l'exterior de, de la piscina municipal de Palafrugell, una instal·lació que consta de tres fases, i amb la RUT en parlarem doncs, de què proporcionarà aquesta caldera de biomassa massa. Són les 10 i 9 minuts. comencem. I començarem saludant en Rafel, bon dia. Ui,! Ai... Quin... Començo xiulant. Has la setmana? Eh, qui qui, qui, qui xiulet, eh? <laughs> Déu-n'hi-do. Uh, acoplaments diversos del directe. Això és perquè comproveu que és en directe. Bon dia a tothom. 10 i 10 minuts d'aquest dilluns. Què tal? Com estàs, Rafael? Com ha anat el cap de setmana? Molt bé, el cap de setmana, cap de setmana doncs, com sempre, uh, divertit, uh, amb una mica de pluja, mica de fred. El dissabte el batí un bon solet, també vam tenir. Tot, de tot. No sé, de no de sé de tot. per Girona, hi ha hagut de tot aquest sí, cap de setmana. Sí, de tot, de tot. Puja vent, uh, solet i... Què ens no sé diu el, el temps després? Bé, bueno, aviam, que seguirà igual. Ja, fa, fa, fa fred. Sí, que farà fred. Uh, doncs començem. Per, per això anem amb els que hi han sentats a plaça nova de tant tant fent el cigarret i els hi demanem. La gent gran ens sap molt d'això. Sí, no? De quin temps fa. <laughs> <laughs> digues, digues. Tots, uh, comencem? No, sí, comencem. No sé amb què comencem, avui. Uh, a veure, una notícia interessant. Uh, M'agrada que facis aquesta pregunta. Els veïns de Sant Joan volen canviar el nom de, de Palamós, a veure què li volen posar. Recordem que Sant Joan és el terme més gran dins de, de Palamós. Palamós no era, era pocata cosa. I que es deia Sant Esteve de Vilarromà. Tu ho això? no ho no sabia. Ah, no, ja i no Vila-Roma. Ja em trenca el guió, ja em trenca el guió. Oh, sí, sí. Comencem de nou. Veïns de Sant Joan volen canviar el nom de Palamós. Efectivament. En definitiva, una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Joan, abans conegut com a Sant Romà, m'has dit, Vila-Roma. Vila-Roma. Sant Romà avui, precisament. Ah, sí? sí no sí. sabia, no sabia. Doncs eh, volen... Eh, doncs s'ha mobilitzat per demanar a l'Ajuntament de Palamós que incorpori el nom al topònim del municipi. Aquest, i segons els veïns, seria un reconeixement per a un municipi que va deixar de ser eh, ara fa 77 anys, quan va ser anexionat. L'anecció va ser vital per a Palamós, que era un municipi petit, limitat pel mar i per Sant Joan, i que volia aconseguir el territori que en aquell eh, moment necessitava per poder créixer. Aquesta és una reivindicació històrica que s'ha anat repetint en el temps, però que mai ha trobat un ressò seriós a l'administració municipal. Ara aquest grup de 52 veïns vol reactivar-ho l'objectiu que es debati en el ple de l'Ajuntament a través d'una moció. Per aquest eh, motiu doncs van presentar la seva petició a l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Joan perquè se la faci seva i l'adreci a tots els grups polítics municipals perquè finalment es pugui debatre en un ple. Rafael Bonillo, un dels signants de la petició, destaca el punt avui que Sant Joan no s'ha considerat mai un barri, si bé avui forma part de la trama urbana de Palamós. La història de l'anecció ve de lluny l'any 1940. L'Ajuntament de Palamós va iniciar un expedient d'agregació de Sant Joan al seu municipi amb l'objectiu de créixer en territori. Dos anys més tard, i per ordre del Ministeri de Governació, les dues localitats s'integraven en una única població amb la denominació i la capitalitat per a Palamós. Des d'aleshores, la gent de Sant Joan ha tingut com a objectiu mantenir viva la seva pròpia identitat. I una de les reivindicacions ha estat aconseguir que Sant Joan estigui present en el topònim municipal. És veritat, perquè Palamós era, demogràficament era molt gran, però en territori molt petit, i en canvi Sant Joan, eh, que abans he dit Sant Esteve, perdoneu, no Santa Eugènia, mm -hmm. de Vilarromà, Sant Esteves de la Fosca, doncs era molt gran en territori, però en canvi era, tenia poc pes demogràfic. Mm -hmm. I, bueno, va ser una horta franquista que van dir, doncs, us ajunteu, perquè Palamosa més, tenia el port. Clar. I hem de fer? Doncs vinga, el, el port de que m'agrada. El port de Palamós ha donat moltes coses, eh? A, a, a parlar, també, i... Uh, sí, i jo... haurem de fer un especial, el port de <laughs> penso. <laughs> Molt bé, doncs, uh, veurem si, si tenen sort, igual que es fa Torroella amb l'Estatit, no? Torruella o l'Estatit, o l'Escala Empúries, també penso que Antoni, són els Sant no, Antoni, Calonge i Sant Antoni, Calonge també... Calonge i fa, Ho llegia, no?, que en aquesta notícia, també, mm. que deien que no fa tant, eh?, que, que, va, que va canviar de nom, que uh -huh. era Calonge, i es va decidir doncs, fer aquest calonja i Sant Antoni, Exacte, en aquest cas, no m'un guió. Era, com era Sant Antoni de Mar. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé, doncs ja ho tenim aquí, esperem que així continuï Palamó-San Joan. Palafrugell, notícia aquesta cap de setmana l'administració de, de Palafrugell, una de les dues administracions eh, que hi han i perquè ha repartit un milió d'euros, dels quals 600 en queda una bona part, això segur. Això sí, això sí. ja ho ja sabrà la persona afectada, sí. no som ni tu ni sí. jo. Jo segur que no. No, jo tampoc. Almenys no m'ho dit. No, jo és que no jugo, ja, per, per aquest motiu ja segur que no, no puc ser jo. En definitiva l'administració de loteria número 2 en aquest cas de Palafrugell, Palafrigill doncs ha repartit el milió del sorteig de l'Euromillones corresponent a aquest passat divendres. El milió és un sorteig complementari de l'Euromillones que només se sorteja a l'estat espanyol. En aquest sentit el joc ofereix un premi d'un milió d'euros i se celebra tots els dimarts i els divendres. Així, en aquesta ocasió el sorteig corresponent a divendres va ser repartit per l'administració número 2 de Palà Frugill. Segons ens han explicat, des de l'administració ubicada a la plaça Pou d'en Bonet, la bolleta guanyadora hauria estat assegellada dilluns 11 de novembre. Així doncs, a poc més d'un mes eh, doncs, abans dels sortejos de, de les festes nadalenques, arriba aquesta notícia, per tant no sé si això portarà més gent a anar cap a l'administració número 2 malgrat que això és un sorteig que no té res a veure amb els de Nadal, però bueno, sempre té val... l'efecte crida la suerte, no?, mm, que diuen sí, sí. <ríe> sempre el té, sempre el té Molt bé, doncs eh, esperem que n'hi hagi més de palafros afortunats i si res més no, d'aquí un mes i una setmana doncs que tinguem la possibilitat de que Toqui, tant si jugueu a la loteria nacional, l'espanyola, com si jugueu a la loto, la grossa, eh? a sí. casa nostra. Uh, seguim amb més informacions després d'aquesta primitiva... Ai, d'aquesta primitiva... <ríe> d'aquest milió de l'euro millon que, que ha tocat a la nostra vila. Anem a la Bisbal d'Empordà, amb un concert solidari, s'anomenava Veus per la Llibertat i hi ha omplert el teatre municipal de, de, aquest, de la capital de la comarca. Efectivament, i ho, fa, ho va fer amb l'actuació del cantautor bisbalenc Miquel Arbres, els discursos de Montse Bassa i del pare del recentment sortit de la presó Robert Llach, acompanyats de crits de llibertat i d'aplaudiments, finalitzava aquest concert, com deies tu, anomenat Veus per la Llibertat. Un esdeveniment organitzat per un grup activist ...de gent de la Bisbal d'Empordà i Rodalies... ...amb l'objectiu de recaptar beneficis... ...per l'Associació Catalana... ...pels drets civils i les persones represalades. Veus per la Llibertat ha estat la cluenda... ...dels sopars reivindicatius... ...que es van realitzar a la capital... ...mentre els presos polítics eren a Madrid. Per tal de reivindicar la llibertat... ...dels presos polítics i exiliats... es reunien cada divendres, durant quatre mesos... ...i feien la lectura d'un Parlament... ...acompanyats de diversos artistes. Són moltes les cares conegudes... ...vaixen postaneses quan actuan en aquest concert solidari i reivindicatiu al Teatre Mundial de la Bisbal, no hi van faltar a més a més sardanes, cobles, cans de coral bastoners, poemes i balles tradicionals, tot eh, doncs, representacions eh, artístiques, no culturals de, del nostre país que també van estar presents aquí al, al Teatre Mundial. Mm -hmm. Un Miquel Arbres que ens canta magníficament bé sempre i per cert que aquesta setmana tindrem la seva germana, la Maria Arbres, també aquí a l'emissora amb una entrevista que, que li hem preparat. Seguim amb uh, l'arròs de pals, el millor del món, no? Ai, ai, si vols sí, eh? No, si vols, no, no, bueno, vols anar a parlar a l'arròs M'he equivocat, eh?, que el, el guió m'ha saltat. Les ulleres bueno. no les porto posades. L'arròs, sí, sí, sí. L'arròs de pal, doncs Reconec que... Reconec el meu error. Que pràcticament... Tota la superfície recollida... Uh, doncs, l'ADB Baixa, l'Associació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals, que engloba els productors de la marca de l'Arròs de Pals, valora positivament la temporada amb l'obtenció d'un producte de gran qualitat i d'una collita raonablement bona. Segons el president de l'Associació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals, Josep Pericai, la temporada s'està finalitzant i, de fet, només quedarien entre 5 i 20 hectàrees de la producció per collir. En total, s'han collit 1.100 hectàrees d'arròs de pals que suposa una producció de 7.000 tones, aproximadament, un 3% més que el 2018. Pere Bericay ha explicat que ha estat una bona collita eh, doncs amb un arròs de gran qualitat i amb una producció raonablement bona. De totes maneres, comenta que s'han tingut algunes incidències meteorològiques a causa de les pluges torrencials que haurien afectat una superfície petita de les plantacions. En aquest sentit, els darrers aiguats haurien afectat unes 20 hectàrees situades als camps que es troben en zones inundables i haurien malmès part de la collita a punta pericai i això forma part de les coses que no es poden controlar en total l'entitat de l'arròs de pals representa els interessos dels 25 productors de la marca entre les varietats produïdes per la marca d'arròs de pals les principals són l'arròs rodó parlat amb bahia, tebre, bomba i cendra i l'arròs semilla amb nembo, nembo i carnalu ruli. Eh, ja veieu que de n'hi ha molts de tipus, eh, jo coneixia el bomba. <ríe> L'en definitiva, que la... jo, jo pensava que era una marca, l'arròs bomba. Un no, és un, un tipus, un tipus, sí, és, un... bueno, és igual no? És aquell que quan entra entre l'estómac. no, no m'arriscaré a explicar com és perquè la, la cagaria encara tocaria algú de pals i ens tocaria el costó. En definitiva, que la collita va començar a principis d'octubre amb les varietats de, de bomba i nembo una mica més tard de l'habitual a causa de les condicions climatològiques i la falta de maduració. No obstant això, com hem explicat, la collita en global acabarà amb aquest increment del 3% respecte a l'any passat. Molt bé, doncs, doncs tenim l'arròs de, de pals en totes les seves varietats. Jo no sé si l'arròs, aquest que et venen també, l'arròs Tsunami, aquest que et venen a Indonèsia... Arròs Tsunami. No, tsunami. T -t tenen noms així, eh, els arròssos que venen de... Jasmín, no? no. Coses, coses molt rares no sí, també ho tenen. Ara sí que anem a la notícia que tocava, Ara. sentim la música de la Marató de, de TV3, perquè ja comencen els actes de, de la Marató, en tenim moltíssims, sí. i tothom que col·labori amb el que pugui. En aquest cas, la quarta caminada, en parlat del la demana passada per la Marató, eh, que recapta prop de 2.000 euros. Mm. Efectivament, aquesta caminada organitzada per les Ampes de les, les Escoles Carrilet de Palafrugell i Torres i Jonama de Montres, va aconseguir reunir un total de 280, 80 persones participants. Recordem que la prova constava de dues distàncies, la de 6 i la de 12 quilòmetres, i que els recorreguts eren els mateixos que els de l'any passat. Ens explicava la presidenta de l'Ampa del Carrilet, l'Elena Moreno. Fem la mateixa ruta vale, que l'any passat, perquè l'any passat va caure el diluvi universal mm -hmm. i eh, a veure, no es va poder gaudir els racons que nosaltres tenim aquí, eh, Calella, Llafranc i tot això. I fem eh, per zona via verda, agafem un tram que és Montràs vale, i després anem via verda i la ronda. Arribem fins a, fins al golfet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 Així doncs, malgrat el fred, al final prop de 300 persones van participar en aquesta activitat solidària que van organitzar aquestes dues associacions de mares i pares. Amb tot, gràcies als participants, es van aconseguir recaptar poc més de 2.000 euros que aniran íntegrament a la Marató de TV3, que enguany, recordem, estarà dedicada a les malalties minoritàries. No he volgut ser humà d'altra manera Seguim amb euh, les informacions. Vos que tornem a parlar de la Rosa, no? No, no cal. Ja, ja, ja, ho ja ho hem explicat, he dit, no? Bé, ho hem explicat, ho hem intentat explicar. Sí, t'he deixat que tornis a dir el carner aquest. carneroli aquest. sí, sí. És la primera vegada que el sento, jo no ho no sé. Uh, per certa, que hi ha, a part de la Marató de TV3, que hi haurà multitud d'activitats a tot arreu, també n'hi ha una de molt important que té lloc aquest cap de setmana, com sempre el gran recapte d'aliments, que ens han en fem molt de ressò sempre a Ràdio per la Frugiu, però que sembla que aquesta vegada, no sé si és així, va mimat de, de voluntaris, si sí, més no, pel que fa els doncs, eh, voluntaris pel magatzem. Eh? Ara ho comentarem. Mm -hmm. Recordem primer de tot que Poder, si vosaltres esteu habituats a, a col·laborar-hi, doncs sempre teniu la, la data marcada com el darrer cap de setmana del mes de, de novembre. En aquest cas, en guany, doncs a nivell estatal s'ha decidit canviar i es farà, doncs, aquest proper cap de setmana, els dies 22 i 23 de novembre. Si us recordeu, fa un parell de setmanes en aquest mateix espai, precisament conversàvem amb Marissa Grassot, responsable del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell i en aquest sentit la Marissa, d'una banda, ens explicava que els voluntaris per als supermercats ja els tenien pràcticament coberts, no no obstant això, sí que hi havia una manca d'efectius per a fer tasques de magatzem, un magatzem que enguany no estarà ubicat a la bòbila com era habitual i que per aquest motiu hi ha menys voluntaris dels habituals, ja que és en una nau industrial un xic doncs, allunyada de, del centre de, de Palafrugell. La Marissa ens recorda continuació quines són les tasques que han de dur a terme les persones que vulguin col·laborar en el gran recapte d'aliments d'aquest cap de setmana des del magatzem ubicat al polígon industrial La Riera. Per què ens entenguem? Què fa en el magatzem aquest, d'acord? Uh -huh. Arriba Protecció Civil, que és qui col·labora amb tots aquests, i la policia local, i va recollint eh, el que porten dels supermercats, separat per supermercat, perquè ja sabeu que tenim que dir al final de, de, dia, del dissabte, el dia 23, uh -huh. tenim que dir cada supermercat quants quilos s'han recollit, perquè després ells fan l'aportació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 Així doncs, si disposeu de 2 hores del vostre temps, aquest divendres o dissabte, us podeu inscriure per fer-vos voluntaris del grat recapte de d'aliments. Recordem que aquest esdeveniment suposa una tercera part del que rep pel Centre de distribució d'aliments de Palafrugell al llarg de l'any. A més, enguany, més enllà de conserves oli, xocolata o cereals, també han fet una crida per donar productes de neteja i d'higiene personal per a aquestes persones que més ho necessiten. Segueixis endavant, estàs escoltant l'Hora del Peix Fragit amb en Robben Arranza, que ara mateix ens explicarà la següent informació que ens arriba des de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas un dels museus importants de l'estat, és el Chissen, que en aquest cas hi ha un projecte bàsic en el qual doncs, volen redactar-ho o opten cinc empreses diferents. El portal de contractació ha publicat ja el nom de les cinc empreses que han passat la primera fase del concurs per a la redacció del projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació del monestir per ubicar-hi el Museu Carmen Ticent de Sant Feliu de Guíxols. Una d'elles, a criteri d'un jurat de reconeguda vàlua, n'escollirà una que serà qui acabarà fent la redacció final. El jurat esmenta que la deliberació va anar lligada amb un ampli debat amb acords per unanimitat on es va destacar la gran participació i qualitat de les empreses participants. Aquestes cinc empreses, amb la millor puntuació, són UTK Camp... Felip Arquitectura i Tuñón Arquitectos, UT Martínez, La Peña Torres Arquitectos i Adrià Urriols Fusès, Biedé Arquitectes, Calderón Folk Estudio SLP, més eh, Arquitectos SLP i Nietos Sovejano Arquitectos. Eh, aquestes cinc empreses doncs, són les que opten a fer acabar fent aquesta redacció final i recordem que el Museu Carmentissen de Sant Feliu de Guíxols ha d'acollir un fons permanent de la col·lecció de pintura catalana de la baronessa Carmentissen Bornemisza. Una part d'aquesta col·lecció s'ha donat a conèixer a través de les exposicions temporals en els darrers anys realitzades en períodes estivals amb gran èxit. No, no, no, no, sé no, uh! Uh! no, no, no. Seguim, o què? Ja. Segim, i tant. Qui és que es cascasa? Mm -hmm. No, d'un moment, aquí no... A prop, al nostre entorn, ningú. Encara és casa la gent, eh? I tant, i ara sembla que es torna a casar a més que no pas sí? fa 5 anys. Primer. Doncs ens ho explicaràs, tot això, perquè que arriba el Costa Brava Wedding Day. Costa Brava el... Wedding Day, això. I Wedding ve de casament, no? I tant, ve no entriada la música, Rafel. Gràcies. Doncs d'això en parlarem. D'una banda, tenim dues convidades aquí als nostres estudis i, d'una banda, en parlarem d'aquest esdeveniment que tindrà lloc aquest cap de setmana amb la Clàudia Torrelles. Bon dia. Bon dia, Clàudia. Hola, bon dia. I també ens acompanya la Vero Serralbo, que la coneixeu doncs, com a part activa d'Oxigen i que també participa, que també tenen doncs, la seva presència en aquest Costa Brava Wedding Day. Bon dia, Vero. Bon dia. Doncs, com veieu, la Vero, que també ens acompanyarà en aquest, uh, en aquest espai, tot i que ja ens ha dit que ella no xerrarà gaire avui, que la protagonista serà la Clàudia. <ríe> Clàudia, com dèiem, 23 i 24 de novembre a la Bòbila, doncs, aquesta tercera edició ja del Costa Brava Wedding Day um, Què ens pots explicar? Que, que, per a la gent que no ho conegui encara perquè sempre hi ha gent despistada, comencem per aquí Què és el Costa Brava Wed Wedding Day? Doncs el Costa Brava Wedding Day va néixer fa 3 anys i una miqueta doncs, l'esdeveniment el va mancarar per totes aquelles parelles que tenen pensat casar-se mm -hmm. doncs, que en un mateix espai doncs, puguin trobar tots els proveïdors que necessiten per al seu dia Uh, llavors creiem molt important poder fer alguna a nivell Costa Brava Baix Empordà perquè és una zona on moltes parelles ja siguin d'aquí o siguin de la resta de Catalunya o inclús estrangers uh -huh. uh, es collen per al seu gran dia i creiem doncs, que teníem que fer, fer un bon esment i donar a conèixer aquest, aquest territori per, per als casaments uh -huh. la veritat és que Podem dir que la Clàudia doncs, va aprofitar la no? l'evidentesa doncs, que ara cada vegada més la gent sembla que torna a casar-se. No ho sé, eh? Si, si, si vosaltres ho heu notat eh, també o, o vas aprofitar això. Eh, no sé si va venir la idea. Ostres, que veig que cada vegada més amics meus i amigues es tornen a casar. Un fet que poder abans no es passava. I dic, va, m'engresco a muntar això. Bueno, els casaments d'aquests últims 3 anys, 3-4 anys, uh -huh. passada ja la crisi, és la veritat que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 ho tens aquí, veus cada dia i és com, bueno, sí, és bonic, però realment la gent de fora quan ve queda molt meravellat. Uh -huh. La veritat és que sempre eh, des de fora no es valora més el que, el que un té, no? en aquest cas hi veu cada dia i poder no li donar tanta importància i per això doncs, també està eh, aquest esdeveniment. Ara m'ha sorprès eh, aquesta dada, de 60% dels casaments que, que, que, que feu, no? que, que en els quals hi participeu, són de persones estrangeres. En aquest sentit, no, no has pensat o no he pensat mai en poder moure la data en comptes de ser ara al novembre, poder fer-ho a l'estiu on hi ha un volum d'estrangers més, més, més alt aquí a, a, la nostra, a la nostra comarca? Sí, també, a veure, la data es podria canviar, l'únic que ara al novembre és quan nosaltres ja... Bé, bueno, la gran majoria de proveïdors tanquen la temporada... Uh -huh i comences a treballar amb la temporada següent llavors a ple estiu em trobaria que molts dels proveïdors que són els que al final participen no podrien venir perquè estem en plena temporada de casaments sí que a nivell del client poder tindríem uh, més parelles però ens, ens faltaria lo l'important, no? tenir aquests participants o aquestes empreses que, que s'estan promovent el seu producte o el seu servei uh -huh. Molt bé, doncs uh, fet aquest repàs no? inicial ens endinsem no? en el que proposeu i ens has comentat doncs, que aquest esdeveniment doncs, és perquè aquelles parelles que doncs, tinguin pensat casar-se doncs, vegin una miqueta, no? Tinguin tot, tot el que pugui necessitar en un casament a l'abast en un mateix espai. Uh, com ho promoveu? Qui, quines activitats fareu? Uh, com a activitats principals tenim el, el dissabte a les 9 del vespre tenim la passarel·la inaugural, uh -huh. que aquí tenim doncs, la, la participació de de botigues associades a, a Oxygen. Uh -huh. En concret tenim set, set botigues que, bueno, gràcies a la Vero que ens ha ajudat amb aquest tema i després el, un cop acabat la part dels comerços d'aquí de, de la vila doncs fem la passarel·la de moda nupcial que aquest any contem amb, amb una marca molt prestigiosa a nivell internacional que és Rosa Clarà uh -huh. i bueno, altres botigues de la zona de Girona. Llavors... Uh -huh. Una, una miqueta som molt conscients de, de poder promoure l'esdeveniment i poder-lo costar a la gent del poble perquè ho coneguin i realment també coneguin que és un lloc on es fan molts casaments i que és un, una part que a nivell econòmic genera, bueno, genera un, un, un gran incentiu econòmic doncs, per tots els... Doncs, empreses, botiguers, hotels, restaurants uh -huh. i donar a conèixer una miqueta això la gent del poble. Llavors, també fem la part aquesta més popular de la, de la passarel·la amb els comerços de la, de la vila i acabar-ho doncs, amb, amb el tema nopsial. Uh -huh. Aquest seria l'esdeveniment eh, principal de, del, que, del que es trobarà el 23 i 24 de novembre. Uh -huh. Després. Ens aturem aquí, sembla, i et sembla, i parlem amb la Vero, ja que la tenim aquí, farem xerrar una miqueta, no? I ja que has tret el tema dels, dels comerços que hi participen en aquesta desfilada doncs, eh, amb protagonisme de, de, de, la, de botigues de la vila, anem a, a dir quines són, no? ja que hi participen, i també doncs, explicar-nos una miqueta, Vero, eh, el vostre paper, en aquest cas, eh, doncs, en el Costa Brava Wedding Day. Bé, bueno, doncs nosaltres uh, hem ajudat amb la Clàudia, en tot el que podem, fins allà d'avui, uh, bé, bueno, des de la instància, bé, bueno, en fi, l'hem ajudat amb tot el que podem mm -hmm. i la seguirem ajudant sempre que necessiti, com qualsevol associat, eh? sempre ho he dit. Llavors, bé, bueno, doncs uh, quan, quan m'ho va, va, va demanar de veure si podíem buscar botigues i tal, doncs va, de seguida em vaig començar a moure, Uh, es va informar a tots els comerços qui vulgués, uh, qui vulgués sortir en aquesta desfilada uh -huh. i, i, bueno, uh, ens ha de, de de molts uh, només participen 7 comerços, d'acord? ¿vale? Però, bueno, està bé. Al final, el que volia és que qui sortís, que sortís amb ganes i que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 Canada House i Òptica Gràcia. Uh -huh. vale? Aquestes uh, seran les set botigues que participen a la desfilada. Ara tu deies eh, que són set botigues, que potser és una, una dada una miqueta baixa, mm. però al final també busqueu això, no? que, que la gent que hi participi s'impliqui doncs, i que doncs, hi participi al 100%. Uh, per tant, no sé, potser millor set que poder 15 que clar. i a mig gas, no? No, estava clar. La Clàudia va posar, quan varen començar a parlar i tal, de, de, de buscar botigues i tal, ella m'ho va dir diu, un màxim de 15 botigues però al final el que la Clàudia volia era que les botigues que sortissin, sortissin perquè realment volen, no... no ho fessin a gust, mm -hmm. vale? perquè al final sabem la feina que hi ha darrere, mm -hmm. dels de, assajos, pues això no? buscar models, la perruqueria, bueno, en fi, hi ha una sèrie de moviments que has de fer durant aquests dies, aquesta setmana, poder, que no tothom tenia ganes de fer-ho. Mm -hmm. Els que són, són benvinguts. Molt bé, doncs continuem parlant d'aquest d'aquesta tercera edició, del Costa Brava Wedding Day. Tornem amb la, amb la Clàudia, que ens hem quedat a mitges, eh? ens has explicat doncs aquests sí. uh, principals, uh, principals esdeveniments del, del el Costa Brava Wedding Day, aquestes desfilades, no, també et volia demanar no, el fet de que una, una marca com Rosa Clarà hi participi, volies que no, ja és un, un pas més endavant no, respecte a poder altres edicions. Sí, la veritat que estem molt contents, eh, vindrà la, la delegació de, de Girona, la botiga que tenen a Girona, mm -hmm. i la veritat que per nosaltres doncs bueno, és, és molt important que hi vingui, perquè al final és de reconeixement internacional i també doncs, dona aquest punt de rellevància a lo que és la, la passarel·la. Uh -huh. uh, quines altres activitats tenim uh, a destacar uh, que, que ens porta aquest programa? Doncs mira, durant el, el dissabte obrim a les 11 i tindrem diferents activitats, doncs, com actuacions musicals, uh, també hi haurà xerrades, ponències dels diferents participants a la fira, uh -huh. d'estilisme, de, de bellesa, n'hi hauran també sobre els espais, Bé, hi ha un, en concret hi ha un, una empresa que té un, un espai que parlarà de, del que poden oferir, uh -huh. I, i una miqueta és doncs, això, enfocar aquestes xarrades ponències a les parelles que venen a, a visitar la fira, doncs que puguin conèixer més el detall que que, que pot oferir aquella, aquella empresa i que també sigui una mica de ganxo. mm uh -huh. Uh, també amb el tema musical tenim diversos grups que, que es dediquen a fer actuacions en directe per casaments i creiem que el, el més fàcil és doncs, que puguin actuar perquè així les parelles veuen quin tipus de música fan i, i bueno, poden, poden conèixer una miqueta millor uh -huh. són, quina és el seu, bueno, la seva feina. I després, com a novetat per aquest any, el, el dissabte a la, a la nit a partir Bueno, un cop hagi acabat la passarel·la mm -hmm. a partir de les 11 de la nit fem una After Wedding Party que li hem posat aquest nom de moment quedarà aquest nom em sembla i ho fem al Mas Espígol que és un mas que es talla friu sí. uh, i la idea una miqueta és uh, que les parelles puguin conèixer aquest espai i aquest, aquest esdeveniment sí que queda tancat sota invitació o sigui, bueno, tothom que hi vulgui venir doncs, ens pot enviar un correu electrònic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 Bueno, donant-li moltes voltes amb, amb la Mariona, que és la, la noia que gestiona. Sí. Vam, va sortir aquesta idea de, de fer aquesta festa. Llavors, bueno, estem molt contents perquè al final tothom hi està molt implicat. Tenim un catering que que bueno, farà el còctel per a per aquestes persones que vinguin sense cap tipus de cos també per promocionar-se i al final bueno, doncs creiem que tota aquesta ajuda de tots els proveïdors implicats suma i, i es, pot, es pot tirar endavant totes aquestes accions doncs com veieu una... Un panorama d'activitats molt, molt diverses i doncs, també posant la mirada eh, en aquesta after wedding party eh, al final molta gent no arriba després a, a tant tard eh? en els casaments se sol quedar a, a, després de les postres, ja, ja molta gent ja, ja desapareix però, en aquest cas, aquesta, aquesta activitat que, doncs, un, per un públic més en concret, aquesta gent doncs, que ja estigui doncs, pensant en casar-se sí o sí, ho tingui més clar i no, li cabi, no cali de trobar un lloc, poder, doncs, és, és interessant per a, per a vosaltres, no?, si esteu pensant en, en casar-vos cada any que ve o fins i tot el 2021, perquè, no sé, Clàudia, si ara ja jo em volgués casar de cada any d'estiu, eh, potser va dir una miqueta tard, no?, o què?, Bueno, és el que diem. No sé, eh? De novembre a juny, juliol, dius, hosti, només hi ha set mesos eh, entre festes i històries, ja, ja ja hi som. Si tens la idea clara i comptes amb professionals al sector... Uh, tot és possible jo he organitzat casaments a 3-4 mesos vista com també n'estem ja preparant pel 2021 que és com que encara quedeu enlluny i yeah. que a vegades sempre faig la broma de a veure si el 2021 hi ha tè nòvio que potser s'està plantejant però encara no té parella no? però ara fent conya eh? sí. um, però bueno, al final el temps és això si comptes amb, amb professionals ja deixant de banda de que volguis comptar amb una figura com, com el que oferim nosaltres des de la Clau Evans, mm -hmm. que és una figura de Wedding Planner. Al final també és tenir-ho clar i donar bueno, una miqueta a la idea, que hi, a vegades hi ha gent que dona moltes voltes a, a tot plegat. Però, mm -hmm. Més que anar tard, és si realment et vols casar el dia tal, al lloc tal, probablement sigui més complicat. Ah. Però si ets més flexible amb el que és dates, doncs és més fàcil. Sí que els mesos forts són... Juny i setembre són els mesos forts, forts de casament. Uh -huh. I maig, octubre, i aquest any, bueno, nosaltres encara fins a finals de novembre tenim casaments. Sembla que s'està des desestacionalitzant una miqueta al tema de... dels casaments, de que no tingui que ser precisament tot sempre a l'estiu. Uh -huh. I com que el temps també és el que és... Sí, suposo que això uh, ja ho infliu. Ja és uh -huh. un mite, no? La... Si el, el juny farà bon temps. Oh. És molt difícil saber-ho, uh -huh. sí. perquè... Ens hem trobat junts, aquest any, per exemple, el maig va ser molt dolent i cada cap de setmana va ploure. I el juny va ser molt bo i a l'octubre també ha sigut molt bo. Vull mm -hmm. dir, al final això encara no, no ho podem adivinar el temps. Doncs, eh, si teniu parella, perquè si no, doncs eh, malament per, per casar-vos l'any que ve doncs eh, ja ho sabeu, teniu aquest esdeveniment, el 23 i el 24 a la bòbila de Palafrugell aquesta tercera edició del Costa Brava Wedding Day, no sé clau que si vos afegiu alguna cosa que ens hagin deixat d'explicar, de, i si no doncs, que animar tothom no? que, que es passin per la bòbila aquests dies Sí, del el 23 i el 24 doncs, tot convidats, l'entrada és, és lliure i és gratuïta i convidem doncs això a, tot a, a totes les parelles que estiguin plantejant casar-se o si algú coneix pues, un familiar, un amic mm -hmm. no necessàriament han de ser d'aquí de, de la zona vull dir, pot venir gent de Girona, vull dir, tenim proveïdors al final els proveïdors que hi participen molts són de la zona però ens esplacem a qualsevol, a qualsevol bueno, àrea del territori mm -hmm. de Catalunya V dir que, que per doss aquelles persones que volguin agafar inspiració o idees és un un bon cap de setmana per trobar-ho tot en un mateix recinte. Mm. Al final és això eh, també, ha, ha canviat molt la forma de casar-se i ara doncs, poder la gent buscar més això, petites empreses, que tu vagin fent, poder doncs, que uns et, se sentin en fer eh, una cosa, una, uns altres en una altra i per tant eh, aquestes empreses també estan acostumades a, a anar doncs, a, a comarques iruínes com a anar a comarques de, de, de Barcelona no? i per tant doncs és més, eh, ha canviat aquesta forma de casar-se casar i i per tant doncs, això també ho trobareu en aquest esdeveniment doncs ara sí, ja acomidem a, a la Clàudia i també a la, a la Vero, que ens han acompanyat avui en aquest matí parlant doncs d'aquesta tercera edició del Costa Brava Wedding Day del qual doncs, eh... ah sí, m'agradaria comentar per acabar abans, veus, se m'oblidava eh, l'any passat vaig llegir que havien passat unes mil persones, ens estem movent cap a aquests números Clàudia? O... Mira, sí. Esperem que els mil hi arribem i si poden ser més, millor El... sí, que... sí que és cert que la, la passarel·la va ser el l'esdeveniment clau i en el que hi van venir més gent uh -huh. i de cares d'aquest any doncs, esperem també una gran afluència de parelles, que sobretot és el client el client potencial. Perfecte, doncs eh, nosaltres eh, ja ho comentarem eh, a posteriori, doncs com ha anat aquesta farem balanç de com ha anat aquesta tercera edició. Recordo que l'any passat Clàudia van parlar, no sé si te'n recordes, allà la bòbila que sí. estava mig muntant i la vaig enganxar ja <ríe> 10 minutets i van poder parlar avui més, amb més en calma i amb més temps doncs podem eh, anunciar-vos aquest esdeveniment i com deia ens retrobarem doncs, ja passat aquest uh, 23 i 24 de novembre per fer balanç de, de com ha anat aquesta tercera edició moltes gràcies a, a totes dues gràcies, gràcies. I després d'aquesta conversa que hem mantingut amb la Clàudia Torrelles, també amb la Vera Osterralbo, doncs arriba el moment per saber quin temps ens espera per aquest inici de setmana, avui l'hem començat doncs amb alguns ruixats i ara sembla que el cel comença a aclarir-se d'aquests núvols sabrem més detalls d'aquesta previsió meteorològica amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit, bon dia Josep Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada un dia més i com dèiem, ens hem aixecat aquí a Palafrugell eh, amb uns cerfs ruixats, no sé si també ho heu tingut aquí a l'Estartit i no sé si això serà la tònica d'aquests primers dies d'aquesta setmana uh, Sí, de fet aquí han caigut quatre gotes pràcticament ni mullar el terra uh -huh. eh, poquet i sí que doncs continua aquest cel tapat uh, uh, La situació és doncs d'una baixa pressió que s'ha format aquí al Golf de Gènova i que ja doncs sí que provoca més enrenou i aquí ens arriba doncs aquest vent entre Tramuntana i Provences i, uh, i que porta doncs aquests núvols la tendència d'avui doncs, serà que aquests núvols de cada cot siguin més prims i que les precipitacions, doncs, si és que encara es produeixen, doncs, que desapareixin. Eh, demà, de fet, ja seria un dia força assolellat, encara amb una mica de vent al matí que al llarg del dia doncs, irà desapareixent. Eh, també la mar que avui està remenada, i, doncs, demà també tendirà a millorar al llarg del dia i amb vent, ja, ja dic, cairà desapareixer també i domini del sol. El dimecres, eh, o sigui, la pressió atmosfèrica no acaba de pujar, per tant, estem en situacions més aviat de baixes pressions aquests dies. Uh -huh. I per tant, doncs, el dimecres tornaran, veurem com tornaran a augmentar els núvols, més aviat els núvols alts, però no, no, espere, no esperem precipitació. En tot cas, sí que el vent girarà al sector de Garbí. Tindrem Garbí entre fluix moderat, no massa destacable. El, eh, el dijous es formarà una petita baixa mediterrània que farà doncs, que persisteixen els núvols alts, també amb clarianes, però que encara el risc de precipitació no sigui massa important, sembla, vist ara. d'ara. Eh? Uh -huh. I, eh, en canvi, el divendres sí que podríem tenir... Doncs es podria reforçar una baixa aquí al Mediterrani i això ens podria portar vents entre Xaloc i Llevant i podria portar pluges, però ja tindrem ocasió de parlar-ne perquè falten dies per això mm -hmm. Perfecte, Josep doncs ja en parlarem d'aquesta doncs, previsió de cara a divendres i també el cap de setmana Així per tant podem dir que ens espera una setmana eh? entre sol i núvol i sí. poder -hi algun ruixat Sí, um, poqueta cosa eh, de, de pluja. En tot cas, demà sembla que seria el dia més assoliat. Demà passat també podríem tenir alguna clariana en ben de gravir. I uh, la tònica general serà que doncs, que aquestes temperatures fredes que hem tingut els últims dies, doncs, a poc a poc s'iran recuperant i normalitzant per les dates que estem. Molt bé, Josep, doncs eh, nosaltres te agraïm que ens hagis eh, atès, que ens hagis doncs, explicat aquesta previsió per a aquest inici de, de setmana i ens eh, retrobem divendres amb noves Perfecte. previsions. Moltes gràcies. A. siau bon dia. Doncs amb la previsió meteorològica, com és habitual en aquest programa de l'hora del peix fregit, doncs arribem al final d'aquesta primera part. Nosaltres ens acomiadem per uns instants, i és que tornem, després dels consells publicitaris, amb la secció d'en Narcís Mira, amb les sèries, i avui la ruta pel Home, que ens portarà una càpsula de Medi Ambient. No marxeu gaire lluny, que tornem de seguida. La Cafeteria de l'Apart Arrels d'Empordà comunica als seus clients i amics que està oberta matí i tarda. Cafeteria de l'Apart Hotel Arrels d'Empordà, davant de l'estació d'autobusos de Palafrugell.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 Tornem de la pausa publicitària en aquest espai de l'hora del peix fregit d'avui dilluns eh, i un dia més doncs tornem a tenir en Narcís Mir amb nosaltres. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dia. Doncs eh, una nova recomanació que ens portarà en Narcís Mir, el nostre doncs, apassionat en sèries, diguem-ho així, no? ja que sí. no vol que li diguem expert, <ríe> doncs apassionat en, en sèries gent, no? i, en, i en cinema. Amb ell doncs tractem aquestes sèries que ens porta setmana rere setmana i avui de què ens parlaràs, Narcís? Mira, uh, com que també s'acosta aquests dies que ha fet molt fred sí. i sempre hem parlat de, de, de molts tipus de gènere però n'hi ha un que no l'hem tocat que és una mica el tema de la comèdia romàntica mm -hmm. no? uh, he pensat doncs, bueno, un bon dia per posar-hi una mica de sucre i, i parlar d'una sèrie que és prou és prou destacable i per això em volia parlar que porta per títol Mother Love Uh -huh. i que podríem dir que és una de les sèries que intenta no sé si innovar o rejuvenir una mica el que coneixem com a comèdies romàntiques i que és prou prou, prou interessant i que, i que és una d'aquestes sèries de, que, que es deixa veure i que, i que és prou agradable i que intenta donar una mica el gir a, a un tipus de gènere que possiblement estava bastant bastant saturat Entenc que com ell ha dit, eh? com en Narcís ha dit no toquem aquest tema no, no sé si l'hem tocat alguna vegada, potser no però eh, si sí, el recomana és perquè segurament val la pena no? dins d'aquest gènere doncs, és una Bé, de les destacades Bàsicament també volia parlar perquè el seu origen és prou és prou interessant i, i cal que la gent el conegui perquè mm -hmm. tot sorgeix d'una columna que, que va néixer al New York Times sí. des de fa molts anys eh? em sembla que són més, més de 15 que, que porta pel mateix títol, que és Mother Love, i que un cop a la setmana doncs, intenta explicar alguna història que reflexioni ja no només sobre l'amor, sinó també sobre la vida i les relacions humanes. No? Evidentment, sempre centrant-se en temes romàntics, però bé, va des de la família fins a la joventut, mm -hmm. a la gent gran l'enfermetat, eh, moltes temàtiques que giren envoltant doncs, de, de, de, del romanticisme i bé, és prou interessant i no només s'ha mantingut amb els anys, sinó que fins i tot ha tingut tant de ressò i, i tant tan prestigi dins, dins el propi diari que fa uns anys van crear o un podcast sí? que aquestes històries doncs, els llegien actors o, o actrius prou coneguts no? i han passat a Thomas Thurman i han passat uh, a Cain Greenland doncs, uh, actors de renom que el que han fet és posar veu en algunes de les històries que s'han publicat i que després tu doncs, no només podies llegir-ho sinó també de, de descarregar-t'ho no? uh, el fet de que allà fessin aquest pas Semblava com una mica inevitable que tard o d'hora algú que aquesta idea la recolliria, Clar. no? Uh -huh. Havien sigut la gent d'Amazon i, i l'han portat a la petita pantalla. Sí que intenta ser una sèrie que, que veu d'aquesta font i que intenta ser una mica innovadora en les temàtiques, però a vegades ens trobem que molts capítols són una mica estereotipats, no? I això és una mica el contrapunt que tindria que, que tindria la sèrie, que li faltaria donar-li una, una volta però tot això doncs, és una sèrie prou, prou interessant, i d'altra banda si, si no hi acabeu d'entrar quan, quan la mireu també és interessant que són vuit capítols uh -huh. o que, que tenim fins ara i cada capítol, clar explica una història, per tant comença i acaba té una temàtica concreta eh, se centra en un personatge o dos i i finalitza, per tant, si, si aquell capítol no t'ha agradat dona-li l'oportunitat al, al següent, següent no? No? perquè potser, doncs la temàtica és diferent i pot ser que t'interessi més o que es tracti d'una altra manera que això i això jo crec que juga bé a la sèrie en, en intentar buscar respostes diferents i, i, i elements diferents no? fins i tot des de del sentit de l'humor en, en algunes vegades que que fa que, que, que funcioni no? uh -huh. eh, ens comentaves doncs, que és una sèrie d'això, de 8 capítols i que es va estrenar doncs, fa, fa ben poc fa poc menys d'un mes sí. per tant, doncs, és una una sèrie, res, eh, que, que va sortir del forn, i aquests eh, 8 capítols que això ens deies, eh, que no hi ha relació eh, entre els personatges, entre, entre no, no, una són, història són, i una altra són, són, són històries que també, com que veuen de la columna que comentàvem abans, de la columna periodística que, que apareix al diari uh -huh. doncs cada setmana ja hi, hi ha una història diferent i el que han intentat doncs és buscar-ne algunes prou atractives i portar-les a la petita pantalla no? sí que respira aquest romanticisme que, que la fa molt atractiva i el que jo deia potser eh, és una sèrie moderna però, però no tant no? li falta una mica d'innovació i algunes... Algunes coses són allò que, són elements que ja hem vist en, en altres sèries o en altres mm -hmm. pel·lícules i que dius, bé, ja que fan el pas també ens agradaria que fossin una mica innovadors i, i que arrisquessin en alguns en algun dels, seus, de, de, dels seus elements, en, en els guions i en les, en les històries. Però bé, és, un, és una sèrie molt interessant que es deixa veure molt bé que sobretot també funciona molt bé a través de, de, dels personatges perquè hi ha, hi ha actors coneguts en cada, en cada capítol mm -hmm. i, i fa que, que funcione molt bé. No? I si en tingués que destacar un, doncs hauria de destacar un capítol on, on apareix Anne Hathaway. I bé, si... Podria dir que si, si encara no us heu enamorat d'Anne en Hathaway amb el que heu vist fins ara, doncs si la balleu en el seu capítol acabareu de fer el pas. Sí? Bé, bueno, sí. doncs estarem atents. En Hathaway, doncs, que ha fet moltes, moltes pel·lícules en aquest sentit, molta gran pantalla, no? Doncs aquesta sí. petita pantalla, aviam com, com, com el resol. I també, doncs, estarem atents en aquesta, en aquesta manca d'innovació perquè, doncs, llegeixo que, que es va renovar, no?, per una segona temporada. Sí, sí, i per tindrà tant... una temporada segur i a més veient que la columna del diari doncs, fa 15 anys que existeix mm -hmm. podrien anar estirant el fil veurem com, com funciona ha tingut molt bona acceptació aquesta primera però és allò, a la segona aviam si li demanem que facin un pas més endavant mm -hmm. en Hathaway també llegeixo Andy García uh... sí, sí, cada, a cada capítol sí, sí. Doncs, hi, ha, hi ha actors prou coneguts, també hi ha Catherine Keener, mm -hmm. um, De Patel és uh, Sheeran, eh, que... llegeixo fins i tot sí, sí, sí, per tant és, és, és interessant mm -hmm. doncs, eh, aquesta recomanació Modern Love a través d'Amazon aquesta plataforma, una de més no? de les que hi ha i doncs eh, veig que quan, ha, quan has començat a parlar de, de sèrie romàntica així, comèdia romàntica, dic, aviam si parlarà d'aquella que, de, de la Jennifer Aniston que ens va comentar d'Apple TV no, eh, en aquest, en aquest no, cas no, no, però ja, ja en parlarem perquè ja hi ha hagut, ja... Hi les primeres crítiques i és allò hi ha, hi ha molta dispersitat d'opinions, no? Hi ha gent que ja la considera una sèrie tenint compte i hi ha gent que en canvi no, no, no la suporta, és una mica blanc i negre Bé, hauràs de passar-ho pel teu filtre en aquest cas i que, ho comentarem aquí i ve que, sí, que ens comentes Doncs eh, Narcís, eh, una vegada més moltes gràcies i fins dilluns que ve Això, fins la setmana vinent Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell i, a continuació, en aquest espai d'aquest matí, doncs, dedicarem, novament, eh, un temps a parlar de Medi Ambient i, en aquest cas... Uh, ho farem uh, novament amb la cap de l'àrea de l'Ajuntament de, de Palafrugell la, la Ruth Palomeque, bon dia Hola, bon dia i en aquest cas doncs dedicarem a parlar d'una nova instal·lació que s'està fent i que poder molts de vosaltres si sou una miqueta curiosos i a vegades vadeu quan, quan aneu conduint o aneu passejant doncs segurament uh, haureu vist està ubicada a la part exterior de, de la piscina municipal una miqueta més enllà de les pistes de pàdel i uh, què és això que s'està construint aquí, eh, Ruth? Perquè poder, molta gent encara no sap de, de què es tracta. Bueno, això és un petit mòdul, eh, és un, un petit edifici que acollirà una caldera de biomassa. Uh -huh. eh, en principi, eh, és un projecte que tindrà tres fases, estan previstes tres, pressupostades dos, i ara està executant la primera fase, que seria doncs, això la instal·lació d'una nova caldera de biomassa eh, que donarà calor a la piscina municipal. Aquesta és la primera fase d'aquestes tres. Ens has explicat doncs, que en aquest edifici hi haurà una, una caldera. Uh, aquesta caldera substituirà d'altres que, que n'hi ha uh, en, aquest, en aquestes instal·lacions? Sí, la, la gràcia d'aquest projecte és que se substitueixen sis calderes, que ja actualment, uh -huh. eren calderes que abans amb, funcionaven amb gasoil, uh, després es van adaptar perquè poguessin funcionar amb gas natural, uh -huh. i d'aquestes sis calderes en quedaria una, que seria la, la grossa que entraria en funcionament, i una altra de reserva. Per tant, de sis calderes ens en quedaríem amb una de reserva, mm -hmm. si falla la principal, i llavors la principal, que és la que hauria de donar eh, la calor eh, mm -hmm. a aquesta, aquesta instal·lació. Amb una primera fase la piscina, amb una segona fase eh, els dos poliesportius, sí. i amb una tercera fase, que això de moment no està pressupostat, però es podria fins a, arribar fins als dos instituts i probablement l'ambulatori, però bueno, això ja depèn de convenis, de altres administracions, etc. Mm -hmm. Uh, no sé si tenim i no sé si tu ens ho pots explicar això eh? terminis de, de quan es pot acabar aquesta primera fase i després quan es pot iniciar la segona no sí. sé si us coneixeu la primera fase està previst que acabi pel desembre uh -huh. va començar a l'agost i les obres doncs, van més o menys sobre termini uh, s'acabarà abans d'acabar l'any uh -huh. la segona fase no t'ho no puc dir ara mateix Bueno, encara ha de començar, també, per tant, doncs, sí. eh, surto que sí que quan acabi aquesta, aquest any, doncs, a partir de l'any que ve ja podem parlar d'aquesta segona fase, Ens, eh, doncs, ja ho anirem explicant, també. Hem explicat aquestes tres fases, les dues primeres, recordem, pressupostades, i el canvi més significatiu, no?, que, que doncs, és això, passar d'aquestes sis calderes actuals de gas natural a, a dues, no?, és aquesta la previsió. Sí, bé, el canvi important és que s'ha s'integra tota aquesta instal·lació, que també és una instal·lació antiga que havia anat f van us havia anat ampliant a mesura que les necessitats ho determinaven i ara van us té una visió ja general de quines són les necessitats i s'ha dissenyat amb aquest punt de vista. Tries de avantatges. El primer seria la, des del punt de vista mediambiental la sostenibilitat d'aquesta instal·lació és molt més alta que l'anterior mm -hmm. bueno, primer el rendiment no? el, el, des del moment que col·loques una màquina nova, eh, moderna ja per, per, per dolenta que la tria sempre és més eficient en aquest cas és, és una màquina bona val? però té un rendiment molt, aprofita molt millor l'energia mm -hmm. eh, el segon seria la, el tipus d'energia el tipus de combustibles estem parlant de d'estella forestal enfront de gas natural o gasoil d'uns anys anteriors. Uh -huh. L'estella forestal té un avantatge, que és primer que les emissions de, de CO2 es consideren nules, perquè és un CO2 que havia estat fixat pels arbres doncs, no fa tants anys i tornen sí. a estar alliberats, eh, per contra dels combustibles fòssils que estem parlant, que s'allibera de CO2 que ha estat retingut de fa milions i milions d'anys. Per tant, eh, és com si fos una aportació nova de, de CO2 a l'atmosfera. I per altra banda, el fet d'utilitzar eh, productes procedents de la gestió forestal, com potser ser l'estella, o també bueno, també hi ha pellets, no?, que és com una estella sí. més compactada, però en aquest cas és d'estella. Això també dinamitza la, el, el sector terciari, i el sector forestal. Eh, extreure biomassa d'aquests boscos vol dir que s'han de tallar arbres, que és, és, és bo, val? Mm. moltes vegades doncs, no ho sembla, però s'ha de, de gestionar el bosc i això també bueno, contribueix a la prevenció d'incendis, generació de llocs de treball dinamització d'un sector que fins ara doncs estava potser més, més calmat, més, més aturat sí. doncs veiem que, que són diversos els avantatges eh? està bé també explicar-ho perquè a vegades eh, tendim no? a donar les coses a vegades percebudes per i expliquem que la biomassa doncs és eh, més eficient o és millor mediambientalment però no, però no expliquem ben bé el per què, no? en aquest cas doncs, ens has explicat això també important eh, que eh, la, la, la gestió dels boscos és important i moltes vegades també consisteix en, en talar alguns arbres, en doncs, eh, fer aquestes, eh, aquesta neteja de bosc, perquè al final quan hi hagi un incendi, si és que n'hi ha, eh, doncs eh, sigui més fàcil d'actuar-hi, no? Sí, mm. clar, els boscos els hem d'entendre també com un ecosistema que bé, necessiten unes condicions i estan, també tenen les, seves, tenen les limitacions mm. no, en quant a pluja, nutrients, etc. Un bosc eh, sense gestionar, amb moltíssims sotabos, moltíssims arbres, doncs aquests arbres hauran de competir més pels recursos que tenen. Segurament seran més febles, seran més vulnerables a afectacions de plagues, a sequeres, etcètera. Mm -hmm. no? eh, un bosc ben gestionat és un bosc doncs, bueno, que es van eh, traient els arbres doncs, de manera que, que, que, que se'n pugui treure un profit i també que els arbres que quedin doncs, tinguin millors condicions i, i puguin tenir millor salut i la fusta de més qualitat i una major resistència enfront a condicions adverses. Llavors, això és important. La veritat és que ara no, no seria el moment, no? I la veritat és que donaria per parlar-ne per molt perquè moltes vegades es veuen eh, aquestes eh, demandes, ja siguin de, dels bombers o, o d'agents forestals, de, de la manca no? de, de la gestió dels boscos i, i, i de la perillositat que això comporta no? més enllà de, dels problemes medimentals que pugui haver-hi, de la perillositat sobretot en l'època d'estiu doncs, que hi hagi incendis eh, ja que una mala gestió provoca doncs, que hi hagi més possibilitat que hi hagi eh, doncs, haver -hi un foc que, que es pugui crear o fins i tot es pugui propagar més incendis eh, al final també els recursos són els que són i clar, no, no es pot destinar a tot, no? però bé, eh, si amb aquesta, que amb aquesta acció doncs, ajuda una miqueta doncs, a, a, a, a, a millorar aquesta gestió de boscos, doncs benvingut sigui, sí, òbviament. Sí, es tracta de crear, entenc jo, oportunitats en no? el no, no, mercat una demanda, no? mentre més calderes de biomassa hi hagi instal·lades uh -huh. doncs, més demanda de biomassa hi haurà i més sortida tindrà aquest producte forestal que potser fa uns anys doncs, no, no tenia tanta sortida. També és interessant eh, l'estalvi econòmic, que bueno, fins ara hem parlat de beneficis mediambientals, però també la biomassa té ara per un preu més estable i més baix que el gas natural, sí. i bueno, havien fet clar les previsions d'aquesta instal·lació que es pugui estalviar un 42% del cost actual de l'energia, eh, només fent el canvi de combustible. Carai. Doncs això, això és molt gràfic, eh? I encara en tenim que és encara més sí. més gràfica. Les, les previsions, clar, això són eh, bueno, es, estudis que es fan doncs, sí. per, per justificar la viabilitat econòmica de la, de la instal·lació. Eh, tenim previst un estalvi d'unes 343 tones de CO2 a l'any, que s'emetrien de menys respecte a les que s'estan emetent ara doncs, amb, amb el combustible actual, el gas natural, no? La 343 tones, no, no sabem què vol dir jo ara ara. Est, Ho he estat mirant abans de venir. Això equivaldria a 3.000 a 3 milions de quilòmetres fets amb un cotxe mitjanet dièsel, vale? 3 milions de quilòmetres seria la vida de 10 cotxes. De unidor. Si que un cotxe viu 300.000 quilòmetres, doncs, am un any, am un any, doncs estem estalviant lo que lo que amatrien el 10 cotxes en tota la seva vida, per tant, tota seva pot, vida. posa 15 sí. anys més o menys. Sí, sí. Doncs, eh, uh, de -do, eh, això és sí, sí. que és una dada que, que ens ajuda molt a, a comprendre, eh? aquesta, aquest aquesta estalvi i aquests beneficis també pel, pel medi vinc que, que, que poden tenir aquestes d'edres de, de, de biomassa aquesta doncs eh, ara com ens explicava la ruta aquesta primera fase d'aquesta xarxa de calor que és eh, al final com, com s'ha anomenat no? aquesta instal·lació que està fent doncs eh, en principi aquesta primera fase acabarà a finals d'aquest any amb aquesta construcció d'aquest espai i amb aquesta caldera que es posarà en marxa, hem de dir que no és l'única en els darrers anys també eh, hem conegut que hi ha hagut alguna escola que, que també ha incorporat una caldera, de, calderes de biomassa Sí, en el Torres i Jonama ja n'hi ha una funcionant, crec que ja fa és el segon el segon any mm -hmm. Aquí ara no t'acedi les dades exactes d'estalvi, de, però bueno, hi ha hagut un estalvi també molt important, jo crec que va haver-hi un 50% o, o més d'estalvi de, mm -hmm. econòmic. Doncs cap aquí hem de, de caminar. Al final, doncs, com hem anat i, comentant i com comentem sovint, doncs, els recursos són limitats i si no posem... Doncs, de la nostra part, si no ajudem doncs, eh, al final ho acabarem pagant ja ho estem pagant de fet i, però pagarem encara més conseqüències eh, nosaltres doncs, eh, amb aquestes eh, càpsules que us anem oferint de tant en tant de Medi Ambient, doncs, intentem també ajudar aquesta conscienciació, entendre doncs, què, què comporta doncs, aquests canvis que poder en un primer moment poden semblar doncs, eh, més costosos del que, del que finalment acaben resultant al llarg del temps. Al final, aquests canvis no s'han de mirar a curt termini, sinó que s'han de, de mirar doncs, això, amb una certa previsió. Sí, de fet, eh, el projecte aquest també l'hem fet, està emmarcat dintre d'un projecte més ambiciós de, de la Diputació de Girona, mm -hmm. que de fet eh, mm -hmm. tenim una subvenció important de, del, bueno, del 25% de la Diputació i d'un 50% de fons FEDER, també canalitzat a través de la mateixa Diputació clar, aquests, aquestes calderes la de que estem parlant avui i la que es va posar a l'escola de Torre i Jonamà estan amarcades en un projecte que es deia Vienergi mm -hmm. que també era un projecte que havia presentat la Diputació a Europa pues, per poder promocionar actuacions d'estalvi d'eficiència energètica en els municipis de la província i bueno, per la Fusilla ens hi hem acollit però bueno, hi ha diferents actuacions a tot el territori Allà. també s'agraeix un, bueno, una, una col·laboració en l'aspecte tècnic de redactar els plecs de mm. tot el que significa això que de en aquest cas heu d'estar també vosaltres atents no? en aquestes subvencions en aquestes oportunitats que, que sorgeixen des de' doncs, altres entitats ja siguin doncs, des de Europa o a través de la Diputació eh, clar, cal estar al dia no? Per, per no perdre eh, aquestes subvencions per tant també la gent que entengui eh, que doncs, en aquest cas i en moltes altres vegades aquests fons FEDER doncs, ajuden a, a moltes coses, a fer projectes a Palafrugell i, i un d'aquests doncs, és aquestes calderes de biomassa que s'han anat instal·lant i que, i que en el futur doncs, esperem que també es continuï eh, posant en marxa. Per tant, ho doncs, hem d'explicar, de, de, que es fa la feina doncs, ben feta, que s'està atent aquestes coses i que per tant, doncs, eh, a vegades es tendeix més a criticar, no? és el que surt més a, a través de, de les xarxes socials sobretot, però també s'ha de posar de relleu doncs, aquesta feina que es fa, eh, en aquest cas, des de l'àrea de, de, de, de medi ambient, que, que treballeu doncs per això, per, per intentar doncs, conscienciar la gent també de, de que faci uns bons hàbits eh, medi ambientalment sostenibles. No?, sí, sí, i està clar, això és una caldera a nivell macro, a nivell... Mm. Doncs, eh municipal però bueno, també, evidentment, hi ha calderes de biomassa per l'ús domèstic mm -hmm. i bé, això també doncs, és important tenir-ho en compte. Doncs, uh, Ruth, hem explicat aquesta primera fase, aquestes dos primeres fases uh, d'aquesta doncs xarxa de calor a la zona esportiva. Per últim, m'agradaria comentar només això que uh, tenia el cap i ja no me'n recordava. Mm -hmm. uh, uh, estem parlant, la eh, xarxa de calor, la zona esportiva també eh, pot ser que es beneficiï l'institut, per tant, estem parlant de diverses àrees que, que, que treballen juntes, no? en aquest cas l'àrea de medi ambient, l'àrea d'esports, àrea d'educació, sí, per tant, sí, sí. Eh, són, és un treball també doncs, transversal, que diguem. Sí, sí, sí, està clar. Això de moment, bé, bueno, molts dels treballs són transversals, sí, no? aquí intervé molta gent, però sí, la, la idea ara, bueno, de moment, la, la fase tercera, que serien instituts i, sí. i ambulatoris això és, un, és una fase que no està molt definida, però s'ha bueno, plantejat. De fet, les xarxes de calor ja tenen aquesta característica, una caldera central i tot de uh, canalitzacions doncs, mm. que, que distribueixen la calor als equipaments més propers però sí, sí, és un mm -hmm. treball, treball d'equip doncs, uh, Ruth, uh, novament moltes gràcies i als nostres oients, doncs també els recordem eh, que aquesta càpsula la podreu recuperar a radipalafrugell.cat i nosaltres, Ruth, doncs ens retrobem ben aviat amb, noves, amb nous temes que, que, que teniu des de, des de Medina moltes gràcies, moltes gràcies. el somriure que tu sol sabies fer. Doncs amb aquesta nova instal·lació, amb aquesta càpsula de mena ambient al voltant d'aquestes doncs, calderes de biomassa que s'estan instal·lant a l'exterior del complex esportiu de la piscina de municipal de Palafrugell, on hem arribat al final de l'hora del peix fregit de d'avui, dilluns 18 de novembre. Nosaltres ens acomiadem fins a divendres, us recordem, com hem fet al final d'aquesta xerrada amb la Ruth Palomeque, doncs que aquesta secció, estarà doncs, aquesta conversa estarà disponible a la nostra pàgina web, igual que tot el programa d'avui, a radiopalafrugell.cat. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem divendres, així doncs, que passeu una molt bona setmana.